seara, când pe voi să lasă liniștea tot stăpână, În maramă de matasă vine luna la fântână. Vine pe cărere albastre, lunecând pe prund de stele. În oglinzile fântânii părui joacă în inele, Și, umplându-și cu răcoare și lumină, Poposește visătoare printre merii din grădină, Și, ca în fiecare seară, înainte de a apune, Bate cetișor la ușa greierului. Zin din strune o cântare, numai una. zadar așteaptă Luna. Din bordeiul lui de humă, greierașul s-a evit somnoros și zăpăcit. Luna, tare sunt rudit și apoi nu mai știu acum unde mi-i vioara, Luna. Lasă, culcă și tu. Noapte bună." Noapte bună." Nu știu, au căzut aseară în stelelor de ceară? Sau bănuții toți din salbă, luna i-a pierdut prin albă. Cât de când trăiesc, pot spune, n-am văzut așa minune." Creanga, scutură din plete. Vine toamna, măi băiete. Iaca, noi ne-am pregătit și-am rodit cu cu mare, iar acum ne împodobim. Tu, cu ce te lauzi oare? Straie, n-am mai multe rânduri, iar cu astea de pe mine mohorute mi rușine. Dacă aș fi și eu mai braz, nu mi-ar fi așa necaz. Dar, mâhnit, cât o să stei? hai că-i vine o idee. Floare de cicoare, floare, dă-mi leacă de culoare, Că floare nu e albastră, bălăioară păpădie, rogu să-mi dai și-mi eu ta, iar tu, macule sălbatic, dă-mi o poabă de jaratic, când ndată toamna vine și surât și mi-e rușine. E fericit, s-a îmbrăcat, s-a dichisit, de podul acum acei nici nu dă pe la bordei, Și mi-o ia pe-alăturea și se lasă într-o vâicea. Iată, prinde să se întindă mândra lacului oglindă. Pii, dar tare fercheș sunt! Jur că nu m-ar mai cunoaște vorbărețele de broaște. Trebuie să mă descând. Să nu te deoci, săracul. atușit atunci brotacul. atunci brotacul. Straiai, ai, ai, dar cu cântecul cum stai? Bine nu sfârșește, Că soarele se întunecă Și un vânt, dar ce mai vânt Culcă iarba la pământ Sare brotăcelul în apă Numai greierul scapă Că vârtejul ca un fus l-a luat Și tot l-a dus Unde sunt? Pe ce pământ? Uite ce tulhar de vânt Tremurând Abia se scoală Și ajunge lângă școală Dar deschide ochii mari Sus pe stele, doi bondari, doi bondari meșter zidari, Iar pe scala cu fuscei, buburuzei sau cei, Și încă trei ca trei scântei, și se îndeamnă câte trei. Hai cu graba, hai cu graba, că nu-i străbire-n dreaba. Haideți, că vine mai are răpeste zara și ne facem de rușine. Și în îndemnul celor trei, răsunând în prag de seară, Și-a adus și el minte că l-așteaptă o vioară. Și-a pornit tot spre bordezi. Unde mi-i vioara? Nu-i. Parcă am pus-o ieri în cui. De noi era al altă ieri. Știu că în timpul ăstei veri am cântat cu ea de ajuns. Unde oare s-a ascuns? Umblă greierul te cui. Nu-i vioara, nu și nu -i. Cată greierul prin tindă, pe supat pat, după oglindă, cată în horn și sus prin grindă, Dar găsește, și nu-i pare că ar putea fi de mirare, Farfuria după casă, pantalonii sus pe masă, Un colțun în ceaun, iar o gheată îngăleată. Nu-i, vioara. noi și noi. Cine-mi-o luă din cui? Iese greierul afară, și mi-o ia pe ulicioare Fluture, ce te-aș ruga? N-ai văzut vioara mea? Am văzut-o Cum arată? Nu cumva e colorată? Chiar acum zbura pe sus Unde oare s fi dus? La o parte, la o parte Ai surzit, ce-mi ai de zec Trece cursa specială La volan, un melc cu lbec dar nervos Se scoală ca să-i ceară socoteală Tace greierul chitic ei, vina vină, ce să zic, dar socoatea-l întreba. Melcule, te știu umblat, în rog umite, n-ai aflat de-o vioară așa, așa, așa? Dacă mi-o întâlnești în cale, ce-o împrumut și Trântorul, trântit pe o rână, somnoros, abia îngâne. Ah, ce te ții de dâns, alipcă, O amarului de scripcă. Ia ca eu, să-ți spun curat, niciodată n-am cântat. Nu-i mai bine întins la soare și am o puftă de mâncare. Înțelegeți de put cu asemenea ne toți. Joacă în iarba din grădină, fără luce de lumină. Cățărându-se pe gard, trandafiri, parcă ard. Gura leului în învaltă, se tot saltă, iar se saltă. Trilurile amândou să le soarbă, ca pe rou Și-a de greierul nimic. Oare e jucăușul graur? Sau vreun s-a apitit printre frunzele de aur? Dacă nu pierdeam vioara, ce-aș mai fi cântat și eu? Oare ce zice toamna că tot umblu teleleu? Un cocoș cu coasa în spate îi răspunde. Ai dreptate. Uite, eu, fără popas, terminai acum și hatul. Numai tu ai cam rămas de căruță cu cântatul. Printre flori de păpădie, vântul prinde sadie. În arțar au prins să zboare frunze galbene, ușoare. Se rotesc și se adună fugărindu-se în comune În vârtejul de lumină, grerul abia suspină. Vântul, nu mă a lăsat. Ia-mă sus cu dumneata și mă poartă toată țara până ne găsi vioara, Că dată toamna vine și mă face de rușine. Nu știu că or fi umblat amândoi când am aflat. Doar atâta pot să spui că vioara nui i și nu-i. În ilic și întârlici, grerașul greerașul mort de trudă, șchiopătând prin iarba udă, nimeni nu rzici. Ce a mai fost de aici înainte, la surzii, ca să vă spună că e bătrână și nu minte. Jos zăcea o biată iar alăturea, prăgușul și vioara și arcușul, peste arhita de amiază, nici zefirul nu cutează să trezească frunze, floare, toate tac. Dar Cine oare prinde în iarba scârții? Ea Ia n-ascultă. Cri, cri, cri. Gata. Toamna de-acum poate să postească. Nu?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 Să fie bună și cinstită, să nu bate copiii, să nu strice jucării, să nu rupă florile și multe, multe altele. Fetița i-a dar nu prea păga în ce spun părinții. Când se făcut mai mare, părinții o învățară să nu se îndepărteze de casă, dar fetița tot nu te-a ea pleca de acasă cât mai departe și se întorcea tocmai seara târziu. Mama și tatăl o, -o jenea, dar ea nu lua nimic în Într-o zi tatăl, fiind îngrijorat, zis. zise, Cosina, frata mea, nu te avem decât pe tine. Toată bucuria și fericirea vieții noastre ești tu. Te-ai făcut mare. și trebuie să iei aminte ce-ți spunem noi. În viață nu este bine să faci numai ce vrei tu. Dar Cosina asculta ce se gândea în altă parte. Tatăl stăruia mai mult, doar, doar nu înțelege. Așa credea. Dar Cosina păsa să nu te parcă nu era acord. Bunul ei tata, continua să-i atragă atenția, dar vorbele lui părintești nu se prindeau de el. Corsina să nu calce piciorul tău în împărăția omului rău, care are putere vrăjită, Preface și ființele omenești, în păsări cu împățișare urâtă. Dacă te oprinde că-i calci cu tarul, e vai de tine. Cursina nu, nu o să aud, Dar ca se facă pe tatăl îi răspundea: Bine, tată, n-am să merg în împărăția omului rău. Într-o zi de mai, când Cosina a primit 12 ani, părinții au sărbătorit totul în Au invitat fete și băieți de vârsta ei din toate împrejurimile. Cosina nu -i lipsa nimic, avea frumoase și pantofi noi, cu cărui urbuie, prăjituri, jucării, tot ce pot de se născuse în vreo Fetele și băieții vechi au făcut tot felul de jocuri tinerice. Da? Când se termină servoarea în sinea, Încarecă iute pe calul ei alb pe pana de lepădă și ieși să se plimbe. Uitase de sfatul pe care îl gându gându-se-o Fără să se gândească o clipă ce rău îi se poate întâmpla, Fără să spună nimănui, Părăsicul te părintească și merse, merse, cale lungă, fără gând de a întoarce la casă. Fără să știe, ajunge și călcă, cu putere vrăjită de-a preface orice ființă omenească în tasăre cu înfățișare curând. Nu știa unde se află și cât de departe era de casă. Acolo însă văzut numai ruine și auzi numai țipete înfioratoare venind în întuneric. Caul înaintea greu. Sfărăia și de asemenea de neliniște și obosea. Deodată, tresări, Un glas docit care venea parcă din fundul pământului îi spuse, Ce cauți aici că tărâmul meu, cosim? Nu știi că cine ajunge aici nu mai pleacă?" iar roșu se-l nu mai putea scoate o vomălă. Își dădea seama că se află în împărăția omului rău. Dar, până la urmă, tot vorbea. Ce vrei de la mine, omul rău? Omul rău pofni într-un râs paciumpiț. Tatăl tău, nu te-a povățuit să nu-mi calzi că despre mine a aflat el. Au mai călcat pe aici alte rompedenii de ale lui și nu s-a mai întors niciodată, spuse el și râse iarăși pașul curitorului. Ba, știam despre rău dar n-am crezut. Om rău, dă drumul să plec, că n-am să mai călc niciodată vorba tatălui meu. Dar omul rău se făcu că nici nu mă râse din nou hotărăcit. Nu mă lași? Vine, lasă că-ți arăt eu. Și-a dus aminte pentru prima dată cu îngrijorare că o așteaptă părinții ei, care o iubeau atât de mult. Cosina și îndemnă calul s-o din loc să fugă, îi dă pinte, Cu disperare, carului alb fugea, desfăria copitele printre ruină, sărea peste gropi. Cosina era prinsă toată, era în mai foc, părul ei negru flutuia în vânt, veșmintele ei roze de coarea trandarferului de bai erau acum sfârșiate toate. Calul Fugia pe viață și pe moarte. Dar când să ajungă la ieșirea din hotarul omului nou, auzi din nou râsul pașnic coritor al acestuia. Cosina credea că scapase, dar iată, calul se împiedică și căsuța. Da? Să-mi scapi și presni din biciul să-mi vrești. Deodată, în locul fitei frumoase cu ochi de afine și cu sițile capana torbului, Răsări ca din pământ o jalnică pasără pene ce Omul rău, Gândea tot ca un om, dar nu mai avea clare omenescă. Se văita, se văita, de se cutrimorau ruinele din întâlnția omului. Încă te raie-ți mereu și-ți spun mai au, am să te numesc în loc de cosinul cea frumoasă cum erai, cu la mărâtă. ne-am ți-l blestem să-și găsească loc numai printre ruine. Corsina acum, cu cuvea, fugi și se ascunse cât mai adânc în întuneric. uitați să vă spun că omul rău nu avea putere vrăjită decât asupra oamenilor. În timpul acesta, calul Corsinii, cel alb ca de lepăd, trecuse peste hotarul omului rău. Părinții Corsinii, cum îl văzură în ce hal era, își dădură seama ce se întâmplase cu singurul. Așteptarea zile, nopți, săptămâni, luni, ani. Cosina nu se mai întoarse niciodată din împărăția omului el. De durere, după trei ani de așteptare, murie întâi tatăl Cosinei, apoi mama sa. să rămăsese simplă și pustie. Vântul începe cu să șmire prin urmă, prin urși Cercana, de, de. de trist ce era, nu mai mânca, nu mai dormea, trăjea mereu cu toastă Curând se Toată lumea era de cele de fără de legile omului rău care își putea juc de mare. Vestea despre cosina îi pe toți, copiii o nici omul nu mai ne s-o vorbele părinților S-au pus oamenii pe gânduri cum să scape de omul rău. cu o vreme și venirea de rat. Mai mulți oameni se strânseră și găsiră care, Știind că omul rău nu avea putere decât asupra oamenilor, se îmbrăcarea toți în piei de animale. Se narmară până-n dinți și se duseră drept în împărăția omului rău. Când îi văzu, omul rău presnit de ciudă, rămânând tradă corpilor. De bucurie, oamenii prinse la petreci, în locul ruinelor și-an grânezelor de gnoai, au ridicat grădini floritoare, sădite de ruinile lor harbice. Împărăția oamenilor buni s-a întins până de parte. Cosina s-a întors și de acasă, dar rămase tot cu cuvea, prinsă de vrânjele omului lor. A stat Cosina cu și s-a uitat săptămână și luna fără să iasă dintre ruinele casei. Când se gândea cât de fericit e musesc, cât o iubeau părințile, și cum a nesocotit povețele lor, o apucat de și se băită, lacrimi nu mai avea de durere. si atunci, Osina se ascunde de lume și se baide pentru că și-a pierdut părinții și echipul ei frumos de fără. Tânguirea ei este plină de îmărăce. Noapte de nocru, mereu de sol. Okay, Supacup. <gână> un iepureaș mic și ne a cu urechea dreaptă ciulită și stânga proștițită, se întorcea de la școală cu ghiozdanul subsoare, trecând printr-o pădure de braz deasă, pe unde e umbra mai groasă. Găsi o frunză lată de brusture e un verde fără cusur. Frunza asta o să mă apere de soare când o să ies din desiș, în larg, la luminiș. Și rupse brusturile, făcându-și din el umbrela. ajuns în luminiș, își scoase tocul de scris, un toc mic, mititel, frumos, frunșel, ce din os la un capăt ros. și începuse început să scrie ca pe o hârtie pe noua umbrelă. Pe mine?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 Sub un bătrân fac s-a oprit și, căutându-și tocul în ghiozdan, nu-l mai află. Văzând aceasta, Țupa -țup se întristă, fiindcă tocul pierdut era un toc atât de frumușel că nu se mai afla altul ca el. O ciocănitoare, îmbrăcată în haine de sărbătoare, cu pardesiu negru, șorț roșu și bluză albă, îl văzut. Țupa -țup, de ce ești trist? Cum să nu fiu! Am avut un toc mic mititel, frumos, frumoșel, ciopli din nos la un capăt ros Pe care, după ce am scris pe o foaie de brusture, nu l-am mai văzut Se vede că l-am pierdut, fugind de un duloc mare și rău Liniștește-te! Eu o să pornez la drum să te ajut să-l cauți Uite, chiar acum! Și ciocanitoarea a început să bată la ușile căsuțelor ghizelor de sub scoarța toc, toc, toc, toc, toc. Vizelor, găsit un toc? Dar ghizele răutăcioase nu voiau să răspundă, fugind din calea păsării să se ascundă. Atunci ciocanitoarea a la alt copac să întrebe un gândac. Dar și acesta se arătă la fel de răutăcios, cerindu-se din calea ei fără să-i dea un răspuns frumos. Și tot așa, din copac în copac, cu hârnicie, fără leac, până în ziua de azi caută tocul pierdut de tsupa întrebând la ușele gâzelor. Fără a ști că de atunci tsupa și-a aflat tocul. Și uite cum. După plecarea ciocănitoarei, se ivi vi plin de fală vărului tsupa laudă goal. Acesta era un cam într-o ureche, căruia nu-i plăcea să învețe. Vântura lumea fără rost, parcă prins de streche. Ei, Țupa de unde-i mai răsărit? Ce bine că te-am întâlnit! Uite i ce pușcă grozav am, pot să fac praf cu ea orice dușman. Ei, dar ce s-au ploștit așa urechile? Cum să nu mi se plăștească, vările, Dacă am avut un toc fără seamă și l-am prăpădit în vreme ce eram fugărit de un duloc foarte rău. Dacă ești necășit numai de-asta, ia că-ți dau tocul meu și basta! Spunând așa, laudăgoală de își desprinse de după cap tocul de piele în care își ținea pușca și îl întinse. Nu, nu, n-am nevoie de un astfel de toc. Tocul meu era un toc descris mic, mititel, frumos, frumosel, cioplit din os la un capăt ros, fără de care, dragă laudăgoală, nu mai pot merge la școală. Dacă e așa, eu o să zbor ca vântul răscolim pământul,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 Doru rucăpriorul, meșter pantofar și veșnic hoinar. Era îmbrăcat într-un costum negru roșcat, cu o cravată abia zărită și pantofi cu fața frumos lustuită. De ce ești negurat cu alburie? Spune-mi, altul dar fi în locul meu, cum ar putea să fie? Că mi-am pierdut tocul. Tocul de la pantof? Ăsta-ți focul! Nu-i bai!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 He, he, ce ești așa morocănos? nu ți morocănos, sunt doar amărât, nu găsesc un toc Un toc, spui că e? Poate un toc de bătaie Stai că să primești unul să mă pomenești Și se repezi la țup, -țup dar nu a ajuns la lovi Fiindcă tocmai atunci se nimeri să treacă pe acolo Moș Martin Cărei se spune și Moș Labă Grea mm -hmm.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 Vrei să-l căutăm împreună? asta e treabă bună, să nu mai întâlnesc dulăul cel rău Să plecăm atunci Hei, gătinel, stați, unde plecați? Era Rița Veverița, o colegă de școală a iepurașului Vorbea dintre crângele frunzoase ale fagului de sub care Țupa Țup tocmai plecase Nu vă mai osteniți stocul pierdut să-l găsiți Supa prățioare! ți-am auzit pățania de la ciocănitoare Apoi, într-o doară, de la laudă goală ne mai povestit Doru capriorul și neprietenosul Bursucul Naucul. Iar eu fuga, fuga veste vestea auzit, am pornit colind. Și cu vai, cu ochiu, mai într-un târziu, prin flori și păiși, de urmă i-am dat, luminiș. L-ai aflat? să văd! Poate nu e tocul meu descris, ci un toc de pușcă, ori un toc de ușă, ori chiar un toc de bătaie. Acesta el știu, tocul mititel, frumos, frumușel, apeli și cu capătros. Într adevăr el e. <gână> Și de bucurie scoase din giozdan o foaie de hârtie, începând să scrie tot ce eu mai sus până acum v-am spus. <gână>